Честното ухо Бесето от учителя държа на предобщия окултен клас на 8 февруари 1933 г. в София Размишление Дошло е време, когато човек трябва да има знания и да ги прилага. Ако имаш знания, а не знаеш как да постъпваш? Идват страдания. Казваш Човек съм, това е достатъчно. Кои са отличителните качества на човек? Човек е онзи, който мисли право, чувства право и постъпва право. Ще кажете, че тези качества са второстепенни, те не определят понятието човек. Според мене, каквото определение да дадете за човека, вие трябва да мислите право. Какво нещо е правото мислене? Оставете този въпрос на страна. Ще вървите в правия път. Какво нещо е правия път? Оставете и този въпрос на страна. На показания чертеж е нарисувано човешко ухо. Ще изучавате ухото и ще се ползвате от това знание. Ухото не е човека. Оставете това на страна. Знаете вече, че качествата на човека са да мисли, да чувства и да постъпва право. Другите неща ще оставите на страна. Аз имам желание да мисля право. Не е важно твоето желание. Ще мислиш право. Твоите мисли са резултат на нещо и твоите чувства са резултат и твоите постъпки също са резултат. Значи едновременно ти имаш три резултата. Аз мисля право. Като мислиш право, ти не си главният фактор на мисленето. Преди тебе много други са мислили право. Ще мислиш, както са мислили хората преди тебе. Трябва ли лисицата и вълка да питат как и какво да мислят? Лисицата ще мисли като майка си и баща си, и тя ще мисли за кокошките и за курниците, в които се крият те. Вълкът ще мисли като своите родители за някое агънце, за някое овца или за някое говедо. Той ще прави научни изследвания как да влезе в кошарата на овцете и да задигне една овца. Като я изеде, търси някое говедо. И не го да опита да направи разлика между несото им. Някой казва, че обича парите. Като намери касата отворена, бръкне вътре и изважда една златна монета. Мислите ли, че той иска да знае свойствата на златото? Ни най-малко. Той се интересува от парите. Ако няма никой около него, ще пъкне бързо монетата в джоба си. Ако има някой, ще държи ръката си отворена, с което иска да каже Честен човек съм, нямам намерение да задържам монетата за себе си. Честен си, защото на тебе има друга власт, друга сила. Изкуство е без страх от властта да вземеш парите и да ги сложиш на място. Това значи честен, свободен и отворен човек. Както виждате на рисунката, горната част на ухото е широка. Тази широчина не е абсолютна норма, но представлява приблизително ухото на честен човек. Честността е личен елемент, който участие влиза и себелюбието. Честния никога не лъже. Никога не пък на своя ближен. Каквото прави, той се ръководи от честността. Тъй дадено ухото не е в своя идеален вид. Как ще нарисувате съвършено ухо. Както и да го рисувате, все ще направите грешка. Ако го сравните с първо образа, ще видите колко отклонения сте направили. Ако погледнете своето ухо, ще видите какви усилия сте направили, докато го създадете. Ушите на някого не са хубави, но не само той е отговорен за това. Отговорен е дядо му, баба му, прадатите му. 10-15 поколения са работили преди него, днес и той работи, но още не е завършена работата. След него ще работят бъдещите поколения, докато един ден дойдат до истинския първообраз на ухото. Като заминете за другия свят, вашето ухо ще изчезне. Старата фирма ще фалира, ще остане една малка част от костта на ухото. Тя ще покаже как е работила фирмата. Един ден ще изчезнат фирмите на носа, на устата, на очите. Всичко ще изчезне. Ще остане само капитала, черепът. Това не трябва да ви плаши. Той е неизбежност в живота. Когато се говори за охото, разбираме физическия човек. Когато погледнеш ухото, ще познаеш как даден човек постъпва на физическия свят. Ако направи една услуга на честния човек или имате вземане даване с него, той веднага ще благодари. Ако и господар ще каже, Дай на Иван да се нахрани добре. После ще погледне обувките на слугата и ще каже Дай му едни обувки да не ходи бос, дай му и дрехи да се облече. Ако честният човек е умен, той знае, че като се отнася добре с слугите си и те ще се отнасят добре с него. Ако не е умен, ще каже Иван може да ходи с късани дрехи и обувки. Нека, всеки се опита да нарисува своето ухо да види каква работа му предстои. Ако не работи върху себе си, той не би могъл да приложи нито една точка към линията на честността. Ако горната част на ухото е заострена, това показва преминаването от животинското царство към човешкото. Защо охото на животните е заострено горе? Така заострено то представлява антена, чрез която животното се справя с външния свят. То насочва охото си нагоре да възприема трептенията и вълните от външния свят и да се справя с тях. Например, Лисицата или вълкът, като насочат ухото си нагоре, съобразяват да нападнат или да отстъпят. На фигурата, която съм нарисувал, виждате честен нос. Той се изразява чрез права линия. Правата линия е малко отклонена, за да се даде възможност да се чисти носа. На човек с честен нос всякога може да се разчита. Освен правата линия, на носа има още други подробности, върху които сега няма да се спирам. Като говоря за честния нос, вие се интересувате и от своя нос, но той не е ваш. Той принадлежи на фирмата, която вие представлявате. На тази фигура виждате приблизително образ на честното око. Всеки трябва да се упражнява да гледа хубаво, правилно. Само така ще подобри очите си. За да схванете добре образите, всякога имайте предвид честното око, от него да изхождате. Гледате един хубав, скъпоценен камък. Гледате го без да го пожелаете. Виждате една хубава ябълка. Погледнете я без да я пожелаете. Ще внимавате да не предавате своите лични желания на окото. То трябва да запази своята чистота. Като гледате образа на носа в фигурата и го подставяте в обратно положение, ще видите, че той прилича малко на угод. В образа носът има малка гърбавина, която не отговаря на честния нос. Той трябва да е прав. Без никаква кривина. Всяка кривина е отклонение от правия път. То говори за известен недък в човек. Ако закривяването е в долната част на носа, това показва песимистично настроение в човек. Когато човек желая много неща, а не може да ги постигне, първо става философ, после песимист. Значи песимизмът е философията на непостигнатите желания. В живота всичко е постижимо, но трябва да знаеш как да постъпваш. За да постигнеш желанията си, трябва да имаш пет неща. Правилно ухо, правилен нос, правилни очи, правилна уста и правилна брада. Правилните очи подразбират правилно виждане. Ще виждаш нещата вътрешно, със съзнание. Виждаш един предмет, Много го пожелаваш за себе си. Това не е виждане. Да виждаш нещата, това значи да разбираш къде е мястото им, да не желаеш да ги преместваш и да не ги пожелаваш за себе си. Вървя по улицата и виждам, че един камък не е на място. Навеждам се, вдигам го и го поставям на определеното за него място. Аз се справям с камъка, защото зная къде е мястото му. Ако не знаеш къде е мястото на камъка, ще го сполети голяма неприятност. Камъните това са човешките думи. Слагай всяка дума на мястото и да не спъва никого. На тази рисунка виждате. Честната уста Ако долната усна излиза навън, горната навътре, това е анормално състояние в човек. Добре е в средата устните да бъдат малко хладнали, а в краищата малко издути да се образува мека вълнообразна линия. Когато затваряте устата си, устните не трябва да бъдат много прилепнали, но да се докосват слабо една до друга. Това зависи и от вътрешния импулс на човек. Изобщо, при различни състояния устата заема различно положение. Когато човек се страхува, устата заема едно положение, а когато се докарва за да придобие нещо, устата заема друго положение. Когато иска да покаже, че е много умен, положението на устата е пак особено. Това са изкуствени положения. Обикновенно долното устна определя пасивните, отрицателните сили в човека, а горната активните, т.е. положителните. Ако капеш и натискаш устните си, Нищо няма да постигнеш. Природата изисква известен контакт, съприкосновение между силите, които действат върху нея. Стискането на устните е резултат на болеви акт. Обаче, който стиска устните си, не е умен. Така гледа природата на нещата. Гневните хора стискат устните. Те изразходват много енергия, малко придобиват. Има гневливи деца, които същевременно са крайно упорити. Майката казва. Направи това. Щом не слуша, идва законът на тояшката. В края на кращата то ще направи това, което майката иска. И възрастните хора са упорити като децата. Каквото им се каже и не слушат, но като дойде природата със своята тояшка, те казват Ще слушаме Коя е тояшката на природата? Болестта, Като заболееш, лежиш 3-4 месеца на легло, характерът ти се смекчава и ти казваш Да ми помогне Бог да стана от леглото, ще слушам и майка си и баща си като оздравееш, всичко забравяш и дохождаш на същото положение. Обаче болестта отново те На тази рисунка виждате честна бреда. Като изучавате тази брада, обръщайте внимание на геометричните линии в нея. Ако бредата отдолу е почти права, това показва човек, който не е заинтересован от нищо. Ако тази линия хлътва навътре, чувства да играе в главна роля. Човек с честна брада гледа широко на живота. Той не обсебва нищо. Всеки предмет за него е толкова важен, колкото може да, помаг... да помогне за неговото развитие. Той иска всички хора около него да бъдат добри, за да могат да живеят добре помещу си. На хора с честни всякога може да се разчита. До тук ви дадох доста материал, който може да ви обърк. Първо започнете да изучавате ухото. Каквото научите, дръжте го за себе си. Като го разберете и се поставите с другото знание, тогава можете да го изнесете пред хората. Ако някой иска да му се каже нещо повече, позочете му ръководствата по френология, хиромантия, физиогномика и нека чете. Науката не е запечалпа. Ще учиш, за да познаваш хората, кой е честен и кой не е. Ако от невидимия свят слезе комисия да разгледа ушите на хората, не знае колко от тях ще бъдат без дефект. Между тях ще се намерят много фирми, които не са работили правилно. За сегашните условия ушите на хората са търпими. Охото може да се раздели на три части, именно. Първата, горната част, показва какви са външните условия на живот благоприятни или неблагоприятни. В тази част е скрит умствения капитал, с който човек разполага. Срещам едно бедно дете сираче, веднага поглеждам охото му. Ако горната част е добре оформена, казвам. Макар и без родители, това дете разполага с голям капитал, лесно се справя в живот. Ще дойде от някъде един благодетел, ще обърне внимание на това дете и работите му ще тръгнат напред. Срещам друго дете, княжески син. Охото му горе е сбутано неоформено, казвам. Това дете е родено при добри богати условия, но само то няма умствен капитал в себе си. Няма да се мина 10 години, то ще изгуби условията при които е родено и ще изпадне в положението на обикновен дървар. То няма вътрешни условия в себе си, не може да си пробие път. Охото е жив капитал. Имаш ли този капитал, свободно ще разполагаш с него. Всички разумни същества от видимия и невидимия свят, които са взели участие в изработването на твоето ухо, се интересуват от това какво ще стане с теб. Щом ухото ти е добре оформено, те създават добри условия за тебе и ти се развиваш правилно. Щом си дошъл на Земята, няма да те оставят да пропаднеш. Значи, горната част на охото показва интереса на съществата от Божествения свят към човек. Средната част на охото показва интереса на съществата от Духовния свят, ангелите и светиите към човек. Третата Долната част на ухото показва интереса на хората към човек. Щастлив е онзи, за когото се интересуват съществата от трите свят. Това говори и за красиво, добре оформено ухо. Чувате ли да се казва за някого, че сам трябва да носи товара? Ще знаете, че някъде ухото му не е оформено. Нещо му липсва. Казваш: Аз мисля за Божествения свят, мисля и за ангелския свят. Това не е достатъчно. Ще мислиш и ще разбираш тези светове. Какъв смисъл има да говориш за Божествения свят, без да разбираш съществата, които живеят там? Говориш за ангелския свят, без да разбираш ангелите като същества на разумността. Всяко същество, което проявява разумност, било птица, млекопитаещо или човек, има допирна точка с ангелския или духовния свят. Докато не познаваш отличителните качества на трите свята, всякога ще се объркваш. Питаш, къде е Божественият свят? Около тебе. Трябва да знаеш неговите качества. Къде е физическият свят? Около тебе. Всичко, което виждаш в... с физическите си очи, е физически свят. Какво сме научили, като сме работили толкова години? Ако имате резултат, научили сте нещо. Ако нямате резултат, нищо не сте научили. Какъв смисъл има само да вярвате, че Бог съществува, ако реално не сте проверили това? Казвате, че съществуват ангели. Опитали ли сте това? Ходили ли сте в духовния свят? Ходили ли сте на огощение в духовния свят, както ви канят хората на земята? В миналото може да сме ходили. Носиш ли някакъв спомен от това посещение? Жалко е че някой се е отзувал на поканата на ангелите, но повече не се е върнал на земята да разкаже на хората къде е бил и какво е видял. Той е в положението на момък или мума, които взаимно се поканват на огощение, но повече не се връщат назад. Казват, тези млади забягнали някъде. Близките им се безпокоят какво е станало с тях, да не би да ги е сполетяло някакво нещастие. Всичко е възможно. Казвам. Младите избягали от своите близки, защото и двете семейства не били съгласни за тяхното събиране. След няколко години те отново ще се върнат при родителите си. Изкуство е да се отзовеш на поканата на ангелите, да ги посетиш, но след това да се върнеш на земята и да разкажеш на близките си какво си видял и чул. Но това се случва рядко. Когато хората умира, казваме, че са забягнали някъде. Така и умата забягва, напуска бащиния си дом и отрива при своя възлюбе. При майка си и баща си плаче, дава вид, че не иска този момък. Така тя скрива намерението си, докато един ден се чуе, че е пристанала на своя възлюбен. Това са любовни работи, т.е. търговски сделки на дребно. След две години отношенията им се развалят, започва се друг род сделки. Не са лоши любовните работи, но не са постоянни. Днес имаш разположение към една мума, на другия ден търсиш друга. Това са все търговски сделки. Отиваш в един магазин. Веднага търговецът ви поздравява и любезно запитва. Какво обичате, господине? Заповядайте. Слугата се върти около вас и като разбере какво искате, веднага започва да мери сахар, и други. Щом ви вземе парите, търговецът се покланя и ви изпраща с думите. Пак заповядайте. След това влиза друг клиент и с него постъпва по същия начин. Връща се вкъщи и преглеждаш парите си да видиш каква е била любовта на търговеца. Поглеждаш Ориза в книгата и виждаш, че в него има много камъчета. Връщаш го на търговец. Той се извинява, че слугата не е внимавал. Дал от второ до качество Ориз. Ще изправим грешката, казва търговец. За да познаете човека, трябва да видите как постъпва той. Когато не е заинтересован от вас, Представете си, че пътувате в планината. Дохождате до един изглър. Там е седнал един пътник, който вади хляб от турбата си и яде. Щом ви види, ако е честен, с красиво оформено ухо, той веднага ще ви поздрави и ще каже Заповядайте, седнете при мен. Приятно ми е да споделя хляба си с вас. Ще си поговорим малко и после ще продължим пътя си. Ако този човек има заострено ухо, ще скрие хляба в турбата си и ще каже Дълъг път ме чака, трябва да пазя хляба си, да не остана гладен. В първия случай пътникът е човек с голям капитал, богата фирма. Във втория случай той постъпва като търговец с малък капитал. Не е достатъчно да казваш, че фирмата ти е честна, но да знаеш с какъв капитал разполагаш, на кого колко дължиш и как се справиш със своите дългове. Някога висиш във въздуха, дължиш на много хора, а не искаш да знаеш плащане. Това е нечестна фирма. Как се познава коя фирма е честна и коя нечестна? по ухото. Достатъчно е да погледнете ухото на човека, за да разберете какъв е той и с какъв капитал разполага. Как можете да моделирате ухото си, да подобрите своето състояние? Пипни ухото си и виж каква е линията на горната част. Ако не е добре закръглена, а повече заострена, това показва, че не си щедър. Значи имаш дефект в ухото. За да подобриш тази линия, представя и си, че си богат и щедро даваш на хората, без да очакваш нещо от тях. Ако правиш това всеки ден, в една година, ти ще измениш линията на ухото си, макар и с половин милиметър. Казваш... С такива работи не се занимавам. С какви други работи ще се занимаваш? Ако работиш мислено цяла година да си представяш, че си богат човек и щедро даваш на всички бедни, ти наистина ще забогатееш. По този начин ще изпратиш в божествения свят една мека приятна вълна, която ще се върне към тебе и ще подобри положението ти. Няма нещо, което човек си въобразява и да не стане. Онези хора, на които мислено помагаш, на първо време са невидими, но постепенно се въплътяват. Един ден те ще те срещнат и ще ти благодарят. Това може да стане, може и да не стане, Важното е, че ти ще подобриш линията на ухото си. Като подобриш ухото си, ще се освободиш от мисълта, че си беден. Щом имаш капитал? Трябва ли да се обестърчаваш? Следователно, от време на време хващай ухото си и мисли за неговото оформяне. Това действа възпитателно и смекчава характера. Докато не придобиеш резултати, не говори нищо пред хората. Упражнение. Хвани долната част на ухото си и стрите пръста на дясната ръка. Палецът отдолу е показалецът и третия пръст отгоре и мисли за подобряване на ухото си. Лявата ръка служи на кръста. Какво ще придобиеш с това упражнение? Всеки все ще придобиеш нещо. Какво ще придобиеш, като държиш ръцете си в джобовете? Това е положението на човешкия егоизъм. Някой слага ръцете си в джобовете, друг отзад. Нито едното положение е добро, нито другото. Добре е да застанеш прав с левия крак малко напред и да хванеш с дясната си ръка долната част на дясното ухо. Това положение е добро. Нормално положение на тялото е онова, което не предизвиква никакво стълкновение с окружаващите. Ще застанеш прав, без никакво напрежение на мускулите. Някой наклонява главата си надясно или наляво, после я навежда назад или напред. Това са неестествени положения. Добре е да държите тялото си така, че да изразява положение на почивка. Ако краката са много прибрани, това означава зависимост от нещо. Естественото положение на краката е да бъдат малко отворени. Левия крак малко напред и настрана. Човек се движи от ляво към дясно. Това е еволюционният път. И тъй, за да се домогне до Божественото, човек трябва да има предвид развитието на своето тяло в височина и широчина. Оформянето на носа, очите, ушите и устата, като се спазват правилните математически отношения между тях. Дали правилно си поставил ръцете или краката си, това определя твоето издигане или слизане. Когато говорителят поставя ръцете си на масата от кангланта с това той иска да каже, че е готов да служи на божественото а не на човешкото. Ако сключиш ръцете си, това е неестествено положение. Важно е да поставите тялото си в такова положение, че да могат енергиите на природата да протичат свободно през него. Само така можете да подобрите здравословното състояние на организма си. Добре е от време на време да прекарвате пръстите си по външната линия на ухото. Пазете се да не стане това навик. Гледайте на ухото си като на скъпоценност. Благодари на Бога, че ти е дал хубаво, красиво ухо. Като се обезсърчиш, прекарвай пръстите си по външната линия на ухото и кажи Капитал е това. Ако живееш така, че ухото ти постепенно се деформира, имаш право да се обезсърчаваш. Като ученици, работете върху ушите си да предадете красива линия на горната им част. От нея зависи по-нататъчното оформяне на ухото. Тя е мярка. Като деля ухото на няколко части, имам предвид областите, през които човек минава. Областта на мислите, на чувствата и на волята. Горната част на ухото трябва да бъде най-широка и постепенно да се стеснява. Значи външните условия го стесняват. Долната месестата част на ухото може да бъде дълга или къса. Това се дължи на прииждане или прекратяване на жизнените енергии на природата. Ако долната част се намалява, това показва, че този човек се изражда. Що месестата част е малка, изражда се не само отделният човек, но и целият му род. Ако средната, външна част на ухото е издадена, това показва интенсивност. Чувствата са добре развити. Колкото повече се намалява издутата част, и активността се намалява. Между челото и ухото има известно отношение. Помнете! Външният живот, външната обхода на човека зависи от ухото. Не можеш да имаш добра обхода, ако нямаш добре развито ухо. Охото е добре развито, когато гънките му представляват правилни линии. Тези линии са живи. Чрез ухото човек се научава да слуша. Чрез него той се свързва с разумния свят, който се проявява чрез природата. Ухото се развива правилно заедно с външната прижота. Всичко, което се твори в нея, работи и за човешкото ухо. Носът пък показва какви сили се крият в човека, за да изработят неговите форми и органи. Значи, ухото определя външната обхода на човека, а носът – силата на човешкия характер. Външната обхода е средата, в която действат мислите и чувствата. Те трябва да бъдат разумни. Това зависи от носа. Като знаеш това, ще се отнасяш внимателно с носа си, няма да го потъши и да го дърпаш грубо. Ще изправиш кривите мисли на дядо си и на баба си, докато си създадеш... Правилен нос. Носът ти може да е правилен, но ще работиш усилено с мисълта си, докато си създадеш какъвто искаш нос. Човек има не само физическо тяло, но и духовно, което е пластично, пъргаво и податливо на всички добри мисли. Първо там ще създадеш носа си, а после на физическото тяло. Какъвто е ембрионът в отробата на майката, такова ще бъде и детето на физическия свят. Каквато е майката, такова ще бъде и детето. Следователно, каквото мислиш и чувстваш, това ще стане. Като сте дошли на земята, ще изучавате любовта, мъдростта и истината във всичките им прояви. В Божествения свят любовта представлява обективната страна на живота. На физическия свят любовта е нещо невидимо и неосезаемо. В Божествения свят тя е толкова материална, колкото материалните неща на Земята. Божествената мъдрост определя взаимните отношения между любящите се същества. Божествената истина определя мястото, където ще живеят любящите се. Какви са качествата на човека, който обича? Първо, той трябва да има обект, към който да отправи обичта си. Бог е създал света, за да прояви любовта си чрез Него. Защо е необходимо това, не питай. Аз никога не питам и не мисля, защо трябва да обичам някого. Обичам го нищо повече. Какво се разбира под думата обич? Обичта и любовта не търпят Нищо, което не убива. Защо? Защото съществото, което обичам, е създадено от Бог. Що ме така, то е свободно. Никой не може да го обсебва. Следователно, ще обичам това същество, както Бог го обича. Колкото аз обичам това същество, толкова и Бог ще обича мене. И колкото мене обича Бог, толкова обича Той и това същество. Питаш. Колко ме обича Бог? Колкото и ти обичаш. Такова е отношението на първата причина към човек. Обичта е необходима, понеже без обич не може да има никакъв умствен напредък. Забележете. Мнозина обичат талантливите и гениални хора, а малко са, които обичат простите хора. Развитието на човека зависи от това, колко хора го обичат. Ако майка ти, баща ти, дядо ти, баба ти, прадядо ти те обичат, от тебе човек ще стане. Ако не те обичат, от тебе нищо няма да излезе. Казвам, обичайте, понеже от вас зависи да ви обичат. Има ли нещо мъчно в това да обичаш? Как да обичам? Най-лесно е да обичаш, както Бог обича. Ти обичаш кокошката за месцето и обичаш богатия за парите му, обичаш градинаря за плодовете му, обичаш бакалина за стоката му. Друг е въпросът, ако обичаш човек, който няма нито пари, нито градина, нито стока. Сега обичаш за нещо. Какво печели от тази обич? Много нещо печелиш. Той е барометр, чрез който те проверява доколко Бог те обича. Любовта на Бога е сила, която може да те направи истински човек. Ти започваш да мислиш и чувстваш правил. Само любовта на Бога е в състояние да отвори сърцето ти да даваш. Като видиш, че някой няма обувки, ще купиш един чип, и ще му ги подариш. Замяна на това ще получиш 10 чифта. Без да искаш ще получиш десетократно за това, което си направят. Какво ще правят тези обувки? Девете чифта ще раздадеш, а единия ще задържиш за себе си. Ако всички хора са готови да дават от това, което имат, Економическите въпроси щяха да се разрешат правилно. Сега ние се отдалечаваме от чистата наука. Бащата казва на сина си. Синко, трябва да учиш, да станеш богат, виден човек. Това не е целта на живота. Да знаеш, това има смисъл, но да забогатяваш това не осмисля живота. Като има знания, ти ще познаваш характера на хората. Ще можеш да се справиш лесно с тя. Не се стреми да придобиваш милиони, но да познаваш хората по ушите им. Погледнеш ухото на някого и казваш Този човек е честен. Погледнеш ухото на друг и казваш Фирмата на този човек е разклатена, скоро ще фалира. И по своето ухо ще познаеш, че ще фалираш ли или ще живееш. Каквото и да е ухото ти, не се обезсърчавай. Няма да фалираш. Штом работиш, фирмата ти ще се развива добре. Като изучавате ухото, вие ще се домогнете до големи подробности. В науката за ухото се крият големи тайни. Достатъчно е да изучите вътрешната страна на ухото, охлювът, за да видите какво знание се крие там. Колкото и да е скрит оглюват, природата е изнесла всичко навън. Казано е, че няма нищо скрито покрито. Обаче за сега мълцина са проникнали в знанието скрито в оклюва. В е написан живота на човека от ред поколения, който знае да чете, ще види как са живели неговите и прадеди, колко години са живели и тъйнатата. Много знания се крият в човешкото око, но ние се спираме главно върху външната страна. Като разглеждам ухото на честния човек казвам. Това ухо не е на светия, нито на идеален човек, но на човек, който минава от животинско в човешко състояние. Той започва да мисли и казва. До сега ядох, пих, постъпвах несправедливо, но от сега нататък ще живея като честен и справедлив човек. На никого няма да причинявам пакости честния човек всеки може да живее. Съдружник може да станеш с него. Може да учите заедно. И в редки случаи ще се скарате. Да се върнем към упражнението. Ще хванеш ухото си долу и ще кажеш Искам да бъда здрав. Желая здравето и на всички хора. После ще хванеш ухото си горе и ще кажеш Желая да бъда умен като всички умни хора, които са живели преди мен. Най-после ще хванеш средната част на ухото си и ще кажеш Искам да бъда активен, експедитивен в чувствата си. Това упражнение има резултати подобни на тия при хомеопатията, с която някои лекари си служат. Други лекари си слушат с са силни дози. Те казват, отрова с отрова се лекува. А при хомеопатията методите са подобни на тия на любовта. До сега всички хора са били алеопати. Време е да минат към хомеопатията, от силни към слаби дози. Често говорите за красотата, искате да бъдете красиви. Красотата има отношение към правата мисъл. За да мислиш право, трябва да чувстваш добре. Вътрешната страна на интелектуалния живот има отношение към обонянието, към носа, към дишането. Човек трябва да диша дълбоко, за да възприема благоуханието на нещата. Чрез обонянието се развива ума на човека и човек привиква да мисли правилно. С обонянието е свързан езикът. Той има три функции. От една страна той изпитва вкуса на храната. Той е инспектор, който проверява работите. Втората функция на езика е да преобръща храната. Третата функция на езика е да говори. И вие като езика имате три функции. Работите в физическия свят, чувствате в астралния и мислите в умствения свят. Мисълта си изразява чрез говор. И ухото едновременно възприема и хубави, и лоши работи. Ако дадеш израз на лошите работи, ухото се наказва като го теглят за долната част. Така постъпва учителят с учениците си. Така постъпва майката с непослушното си дете. Тя го хваща за ухото, дърпа го надолу и казва Синко, ще живееш дълго време, ако постъпваш добре и ако си разумен. Ако не си разумен, животът ти ще се съкрати. Има смисъл да теглят ухото ти, но умен да го тегли. Не се оставя на глупав да тегли ухото ти. Не чакай други да теглят ухото ти. Сам го потегли. Единственият човек, който има право да го тегли, това си ти. Опани надолу ухото си и кажи: Господи, помогни ми да стана разумен, колкото ти си предвидел. Опитайте се всички да нарисувате дадените чертежи на отделен лист. Зонзи, който познава ухото, това е лесна работа. Зонзи, който не го познава, е мъчно. Колкото и да не го познавате, опитайте се всички да пририсувате чертеж. Не се страхувайте от неразбраните неща. С усилие, Неразбраните неща стават разбрани. Като мислите за ухото, имайте предвид външната обхода на човек. Който има добре оформено ухо, той всякога постъпва добре. Това зависи главно от горната част на ухото. Ако ухото горе е широко човек, всичко обмисля. Когато охото горе не е широко, човек влиза в стълкновение всички. Този блъсне, онзи блъсне, на този каже обидна дума, на онзи каже обидна дума. Ако окото не е добре оформено, а носът правилен, той спасява положението. Страшно е, ако охото не е оформено и носът не е правилен. Красивото ухо е носа и обратно. Правилния нос изправи ухото. Като работи съзнателно, човек може да изправи дефектите на своя характер, както и юдовете на лицето си. Както хирургът може да направи и какъвто ще нос на болния, така и вие в няколко години можете да изправите носа и ухото си. И аз мога да направя това, но не искам да се занимавам с изправене носовете на хората. И тъй. Служете в ума си мисълта да си създадете правилен нос и красиво ухо. Лесно не се изправи ухото. Който може да внесе най-малкото подобрение на ухото си, той минава за гениален човек. Най-малката линия да измените, това внася подобрение във вашия характер. Понеже ухото мъчно се изменя, затова човек лесно се познава по него. Обикновено децата приличат на родителите си или по очите, или по ушите, или по носа. Погледнеш детето по ухото прилича на майка си, но по носа прилича на баща си. За да различаваш едно ухо от друго, трябва да направиш наблюдение върху ушите на животните, тревопасните и месоявните. После изучавайте ушите на различните хора да видите каква грамадна разлика има между тях. Не е достатъчно да се каже, че едно ухо е заострено, а друго закръглен. По това се познава Какви енергии действат чрез едното ухо и какви през другото минават? Много работа се иска, докато острото ухо се закръгли. Горната част на ухото трябва да бъде широка, с правилна крива линия. Това говори за широта и простор в човешкия характер. Тайна молитва Беседа от учителя държана пред общи окултен клас на 8 февруари 1933 г. в София